În limba Visul unei lăptărese Ghita era o fată tânără. Locuia într-un mic sat cu bunica ei. Ghita era o lăptăreasă care avea două vaci. Obișnuia să mulgă vacile în fiecare zi și ducea oala cu lapte pe capul ei într-un oraș din apropiere. După ce vindea lapte toată ziua, se întorcea seara acasă Ghita avea mare grijă de vacile ei Le hrănea corespunzător și le păstra curate Bunica o iubea pe Ghita Dar Ghita obișnuia să viseze cu ochii deschiși foarte mult Ea visa să devină mai bogată și mai bogată Visele ei îi aduceau mereu Ghitei necazuri Ghita! Vacile ies din jură! Se vor pierde! De ce nu le acorzi atenție? Îmi pare rău, bunică. Visam... Uh, mă gândeam. Oh, știu eu la ce te gândeai. Mereu visezi că vei deveni bogată. Trebuie să lucrezi din greu pentru asta. Doar visând nu te vei îmbogăți. Într-o zi, visele astea te vor costa destul de mult. Dar Ghita nu asculta. Visele ei nu s-au oprit niciodată. Într-o zi... Când Ghita era pe cale să plece pentru a vinde lapte, bunica ei o chemă în bucătărie Ascultă, draga mea, astăzi nu trebuie să mergi la piață pentru a vinde lapte Cum așa, bunică? Mâine are loc o mare ceremonie de nuntă în satul vecin Sarpanciul sărbătorește nunta fiicei sale Toți oamenii importanți din toate satele învecinate vor participa la nuntă Înțelegi? O nuntă? Trebuie să fie un eveniment mare! Toți oamenii bogați vor fi acolo Dar bunico, de ce nu ar trebui să vindem lapte? Se va supăra Sarpanciul? Oh! <laughs> nu, copila mea dragă! Doamna Sarpanci vrea ca bucătarul ei să pregătească tot felul de dulciuri delicioase ea mi-a cerut personal să-i trimit un vas mare de lapte proaspăt pentru pregătire Mi-a promis că ne va plăti dublul față de ceea ce câștigăm într-o singură zi la piață Asta este o ocazie bună de a câștiga mai mulți bani și respect în satele învecinate Dublul sumei? Bunico, pot te rog să merg și eu la nuntă mâine? Mă voi asigura că toată lumea știe că dulciurile au fost făcute cu laptele pe care l am vândut sarpanciului. Și doamna sarpanci mă va prezenta apoi oaspeților săi Oh! voi purta hainele mele cele mai bune și voi merge cu mândrie Muncim atât de mult! Trebuie să ne respecte! Toată lumea îmi va ști numele! Ah, nu construi castele de nisip! Laptele nostru nici măcar nu a ajuns încă în sat! Bucătarul nici n-a mirosit măcar laptele Și deja visezi cât de mult vor iubi dulciurile? A, ce mă fac cu fata asta? Îmi pară rău, bunico! Voi duce laptele în sat Poftim! Ia asta! Ține minte! Nici o picătură de lapte nu trebuie să cadă pe pământ Ăsta este tot laptele pe care l avem azi Și nu lua pauze inutile! Mi-am dat cuvântul Sarpanciului! Dacă laptele nu ajunge la el în timp, nu ne mai dă dublul sumei! Și nu vom mai putea participa nici la nuntă! Va fi o rușine să ne confruntăm cu Sarpanciul după ce am încălcat promisiunea! Nu-ți face griji, bunico! Voi avea grijă de acest vas și de lapte! O să vezi tu! Vom fi mai bogate decât Sarpanciul în cel mai scurt timp! Sarpanciul va cumpăra lapte numai de la noi! Aaaa ține minte, Ghita! Știu, știu! Să nu construiesc castele de nisip! Pa, bunico! Ai grijă! Drumul satului era plin de pietre mici Ghita iubea mirosul de flori proaspete și fructe de pădure Dar ura să meargă pe jos mm, Ce frumos e drumul ăsta! Ah, dar pietrele astea mici mi-au rănit picioarele Nu contează voi construi în curând o casă mare în oraș. Nu va trebui să mai umbl atât de mult. Voi fi bogată! Oamenii bogați nu merg pe jos! Ghita a mers și a mers, fredonând cântecul ei preferat. Oh! Oala asta e atât de grea! Nu contează! Voi cumpăra un cărucior numai pentru mine! Toată munca grea va fi făcută atunci de tăuraș și eu doar mă voi odihni. Asta fac oamenii bogați. Ghita a mers și a mers. Ea se apropia de sat. Mai sunt câțiva kilometri și voi fi bogată. Oh, dar cum voi folosi banii pe care îi primesc astăzi? Hmm. Oare să cumpăr mai multe vaci? Nu... Va trebui să mulg eu toți laptele și apoi să-l duc la piață și să-l vând Atât de multă muncă! Aș putea cumpăra găini, da! Cu toți banii în plus, voi cumpăra o mulțime de găini Hmm... Unde voi ține eu atât de multe găini? Va trebui să construiesc o colibă mică! Cum o să fac asta singură? Hmm... Oh, mâine la nuntă îi voi cere sarpancului să mă ajute să construiesc o colibă mică la urma urmei, va folosi laptele de la vacile mele! Trebuie să aibă o mulțime de servitori! Îmi voi ține toate găinile în colibă! Găinile vor da apoi o mulțime de ouă! Din ouăle acelea vor ieși și mai multe găini! Voi vinde găinile acelea la un preț mai mare! Și voi câștiga mulți bani din găinile astea! Cu asta voi cumpăra o căruță pentru tauri Voi încărca toate ouăle, găinile și laptele în cărucior Și voi merge la piață pentru a le vinde Voi câștiga mulți bani Și voi avea slujitori și slujnice Atunci voi deveni o mare doamnă Mai mare decât însăși doamna Sarpanci. Mulți bărbați bogați vor dori apoi să-mi ceară mâna Dar eu voi spune NU! În timp ce Ghita visa să spună NU bărbaților Ea și-a clătinat capul prea tare și oala de lapte de pe capul ei a căzut pe pământ cu o bubuitură puternică Oala s-a spart în bucăți și tot laptele era acum pe pământ Ghita stătea acolo și plângea Toate visele ei, găinile, oule, căruțele cu tauri erau acum ca laptele, pierdute oh, oh, oh, Nu! Nu mai pot merge acum în sat! Nu am lapte de vândut! Nu pot măcar nici să merg la nuntă mâine! Ce-i voi spune bunicii? Acum Ghita auzea doar o singură voce, cea a bunicii sale! Nu construi castele de nisip!